Fel sem tűnt neki, hogy Kinni és az ápoló is érdeklődő tekintettel fürkészi az arcát. Óvatosan bepislogott a kabinba, amit se olyan mozdulattal prezentált, mint ha saját kezűleg épített volna. Ablak nincs, pillantott körbe Minna asszony az amúgy meglepően lakályosan berendezett szobában. Hogyne lenne? Íme! Elli? Teljes panoráma! A szoba kellemes, bézs színű oldalfala először elfehéredett, majd teljesen átlátszóvá vált. Minna asszony torkán akadta szó a látványtól.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 Kibővítem az egyességünket, elvárom, hogy az igazat mond, kivéve, ha kifejezetten kérem, ne tedd. Nos, halljuk a következtetéseidet. Elég képe hirtelen kihélesedett, és a kellemes sárga fényben még testének árnyékai is tökéletes harmóniában mozdultak. Lássuk csak, csücsörített elgondolkozva a hologram. Nem -e szereted ezt a ronda zsákszerű ruhát? Kényelmetlennek találod, de félsz attól, hogy mit szólnának mások, ha fiatalosabb öltözetet vennél fel.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 Minna mosolyogva nézte a férfi borostás arcát. Háromnapos fekete sörte keretezte George ábrázatát, mert egy élénk, zöld, gyíkszerű kis állat a szemük láttára lopta el a vastag, ceruza formájú borotváját. Rejte, hogy a gyíkocska miként jutott át az ideglenes tábort körülvevő elektrostatikus mezőn, de megtette, és szemtelenül, teljes nyugalommal végigszemlélte a műanyaglapokból épült barakokat. Rafi, az őrök parancsnoka fegyvert emelt az állatra, de mind a lenyomta karját. Hiddel, nincs halálvágyam.